Kniha 3, 54 Sarasvatý pravila Do éterických hříší se mohou povznést jen ti, kteří dosáhli nejvyššího poznání, nikdo jiný. Tato Lílá takové poznání nemá, proto si jen představuje, že se dostala na místo, v němž její manžel přebývá. Osvícená Lílá řekla Nech to jak pravíš, o bohyně, ale řekni mi prosím, jak získávají věci své vlastnosti? Jak získá oheň své teplo, let svůj chlad, či země svoji pevnost? Jak se poprvé objeví vesmírný řád, čili niaty, nebo zrození a smrt? Sarasvatý pravila Mádraha, během zániku vesmíru celý vesmír zmizel a pouze neomezené Brahman zůstalo v klidu a míru. Toto absolutno, jež má povahu vědomí, zakusí pocit já jsem a poté jsem částice světla. A skutečnost tohoto tvrzení prožívá uvnitř sebe sama. Také si v sobě představí existenci rozmanitých bytostí, a protože jeho podstatou je rizí a absolutní vědomí, jeví se tento imaginární stvořený svět jako skutečné stvoření s objekty rozmanité povahy přesně podle představ neomezeného vědomí. Cokoliv, kdekoliv a jakkoliv bylo neomezeným vědomím během onoho prvního stvoření vymyšleno, to všechno tam, kde to bylo stvořeno, s vlastnostmi, s jakými to bylo stvořeno, a tak, jak to bylo stvořeno, zůstává i nyní. Tak vznikl pevně daný řád. Tento řád je neoddělitelně zpět s neomezeným vědomím. Všechny objekty a jejich vlastnosti jsou v něm potenciálně přítomny i během zániku vesmíru. Kam jinam by měly zmizet? A navíc, jak by se z něčeho mohlo stát nic? Zlato jež se projevuje jako náramek nemůže být zcela bez formy. Všechny prvky stvořeného světa jsou naprostou práznotou. Byl-li tu však na počátku nějaký prvek s nějakou vlastností, zůstává takovým až dosud. Všechno to však existuje jen z určitého úhlu pohledu, neboť vesmír nebyl nikdy skutečně stvořen a jediné, co existuje, je neomezené vědomí a nic jiného. Je povahou projeveného světa, že ač je neskutečný, zdá se být skutečným. Takový je řád vesmíru, či nijaty, který až dosud nic nedokázalo změnit. Neomezené vědomí si samo v sobě představilo všechny prvky, samo v sobě je zakouší a tato zkušenost se jeví jako zhmotnělá. Sara svatý pokračovala. Podle řádu, který existoval při prvním stvoření, jsou lidské bytosti obdařeny délkou života 100, 200, 300 či 400 let. Zkrácení či prodloužení doby života závisí na čistotě nebo nečistotě daného území, doby, vykonávaných činností a látek, jež jsou používány či konzumovány. Do následuje doporučení svatých textů, ten si užívá dobu života, kterou tyto texty slibují. Člověk, který prožívá dlouhý či krátký život, až dojde k jeho konci. Osvícená Líla řekla: O bohyně, prosím, pouč mne o smrti. Je smrt příjemná nebo nepříjemná? A co se děje po smrti? Sarasvatý pravila: Jsou tři typy lidí, má milá hlupák, dále ten, kdo se cvičí v koncentraci a meditaci, a jógin, neboli ten, jenže je obdařen inteligencí. Hlupáci, kteří nepraktikovali koncentraci a meditaci, jsou vydáni na milost a nemilost vnějších sil a s příchodem smrti zakoušejí velká muka, zatímco ti druzí odcházejí v radosti a ze své vlastní vůle. Lupáci v sobě zaznamenají děsivě pálivé pocity, začnou těžce a namáhavě dýchat a jejich tělo pomalu ztrácí barvu. Vstupují do husté tmy a vidí hvězdy za bílého dne. Dostávají závrať a jsou zmateni, neboť vidí zemi jako prostor a nebe jako pevnou zem. Blouzní a zakoušejí všechno možné. Padají do studně, pronikají do skály, řídí rychlý vůz, rozpouštějí se jako sníh, jsou taženi na provazu, jsou odvanutí jako stéblo trávy a tak dále. Chtěli by vyjádřit, jak trpí, ale nejsou toho schopni. Postupně jejich smysly ztrácí sílu, až nejsou schopni ani myslet a upadají do nevědomí. Osvícená Líla se zeptala. Každý člověk je obdařen osmi údy a přesto zakouší celou tu agónii a nevědomost. Proč je tomu tak? Sara svatý odvětila. Takový je řád, jenž byl ustaven neomezeným vědomím na začátku stvoření. Jestliže životní dech nemůže volně proudit, přestává člověk žít. Ale to vše je jen zdánlivé. Jak může přestat existovat neomezené vědomí? Člověk není nic jiného než neomezené vědomí. Kdo umírá a kdy? Komu toto neomezené vědomí patří a jak by mohlo? I kdyby zemřeli miliony těl, neomezené vědomí se tím neumenší.